Nyolcadik fejezet Kérem továbbítani. Mr. Victor Westlake, igazgatóhelyettes, FBI, Hoover épület, 935 Pennsylvania Avenue, Washington, D.C., 2535. Tisztelt Mr. Westlake, a nevem Malcolm Benister, a Maryland állambéli Firstburgi Szövetségi fogolytáborban töltöm a büntetésemet. 2011. február 21-én hétfőn megbeszélést folytattam két szövetségi ügynökkel, Henszky és Erardi ügynökökkel, akik Fawcett bíró meggyilkolása ügyében nyomoznak. Kedves fickók, egy rossz szavam sem lehet, de van egy olyan érzésem, hogy sem én, sem a történetem nem gyakorolt rájuk különösebb hatást. A Washington Post, a New York Times, a Wall Street Journal és a Ronoki Times ma reggeli híradásai szerint önök még mindig nem találtak semmiféle értékelhető nyomot. Nem tudhatom, készülte már lista a gyanúsítottakról, de garantálhatom, hogy az igazi gyilkos egyik listájukon sincs rajta. Mint azt Henskinek és Erardinak is elmondtam, tudom ki a tettes, és tudom mi volt az indítéka. Ha esetleg Henszki és Erárdi összekevertek volna néhány dolgot, és ami azt illeti az alapján, ahogy jegyzeteltek, ez egyáltalán nem tűnik kizárhatónak, elmondom, hogyan képzelem a megállapodást. Felfedem a gyilkos kilétét, és ön, illetve a kormányzat hozzájárul, hogy szabadlábra helyezzenek. Büntetésem feltételekhez kötött felfüggesztését nem fogadom el. Feltételes szabadlábra helyezést nem fogadok el. Szabademberként sétálok innen, új személyazonossággal és védelemmel, amelyet önök biztosítanak. Egy ilyen megállapodás természetesen szükségessé teszi az igazságügyminisztérium és Virginia állam északi, illetve déli körzete államügyészi hivatalának bevonását. Addig is egész nyugodtan folytassák a nyomozást, amely garantáltan nem vezet sehová. A két öreg tengerész Önnek és nekem mindenképpen találkoznia kellene egy beszélgetésre. Tudja, hol talál. Tisztelettel, Malcolm Benister, 44861 kötőjel 127-es számú elítélt. A cellatársam egy 19 éves kölyök Baltimore-ból. Nyolc évre csukták le drogterjesztésért. Gerard olyan, mint a többi száz másik srác, akikkel az elmúlt öt évben találkoztam. Fiatal fekete, Valamelyik nagyvárosból. Az anyja tizenévese hozta világra, az apja meg már régen sehol se volt. Tizedikben kimaradt az iskolából, és éttermi mosogatóként kezdett dolgozni. Amikor az anyja börtönbe került, a nagymamájához költözött, aki már rakatnyi gyereket nevelt, Gerard unokatestvéreit. Gerard drogot kezdett használni, aztán árulni. Annak ellenére, hogy élete java részét az utcán töltötte, Zserárd jóra való fiú, nincs benne semmi gonoszság. Soha nem követett el erőszakos cselekedetet, és nem kellett börtönben tölteni az életét. Egy a millió fiatal fekete közül, akinek az adófizetők fedezik a lakhatását. Lassan két és fél millió börtönlakó lesz ebben az országban. Nincs olyan valamelyes civilizált nemzet a világon, ahol akár csak megközelítően is ilyen magas lenne ez a szám. Nem számít ritkaságnak, hogy olyan cellatársa van az embernek, akivel nem nagyon tud kijönni. Nekem volt egyszer egy olyan, aki alig aludt és egész éjjel az iPadjét cseszegette. Fülhallgatót használt, ami este tíz után kötelező is, de olyan magasra állította a hangerőt, hogy így is hallottam a zenét. Három hónapig tartott, mire sikerült másik cellába kerülnöm. Gerard tisztában van a szabályokkal. Elmesélte, hogy egyszer heteken keresztül, egy elhagyott roncsautóban aludt, és majdnem megfagyott. Ennél minden jobb. Gerarddal reggel hatkor kezdjük a napot, amikor megszólal a csengő. Felöltözünk, magunkra húzzuk a munkaruhát, és közben ügyelünk rá, hogy a háromszor három és fél méteres cellában annyi helyet biztosítsunk a másiknak, amennyit csak lehet. Bevetjük az ágyat. Övé a felső, enyém az alsó, mivel én vagyok az idősebb. Fél hétkor elindulunk az étkezdébe reggelizni. Az étkezdében láthatatlan határok húzódnak, amelyek megszabják, kiholül és eszik. Van egy rész a feketéknek, egy a fehéreknek és egy a bandáknak. A keveredést nem nézik jó szemmel, és jó formán sohasem fordul elő. Bár First tábor azért még börtön, és nagy a nyomás. Az etikett egyik legfontosabb szabálya, Tiszteld a másik privát terét. Soha se tolakodj a sorban. Sose nyúj semmiért. Ha sót vagy borsot szeretnél, kérj meg valakit szépen, hogy adja oda neked. Louisville-ben előző otthonomban gyakran tört ki verekedés az étkezdében, és általában úgy kezdődött, hogy valami hegyes könyökű barom beletolakodott egy másik rab személyes terébe. Itt Firstburgben lassan, komótosan eszünk, és olyan szépen, hogy az már meglepő tekintettel arra, hogy mindannyian elítélt bűnözők vagyunk. Kiutottunk zsúfolt celláinkból, élvezzük az étkezde viszonylagos tágasságát. Sok az ugratás, durva viccek hangzanak el, sűrűn esik szó nőkről. Jó néhány olyan emberrel találkoztam, aki hosszabb időt töltött a lyukban, vagyis a magánzárkában, ezért tudom, hogy a legrosszabb a társasági érintkezés hiánya. Vannak, akik jól kezelik ezt de a legtöbben néhány nap után összetörnek. Még a legrosszabb természetű, magának való magányos embernek is, és ilyenből van bőven a börtönben, szüksége van rá, hogy legyenek körülötte mások. Reggeli után Gerard jelentkezik munkára, hogy lásson a felmosásnak. Nekem van még egy órám, mielőtt meg kellene jelennem a könyvtárban, és ilyenkor szoktam átsétálni a kávézóba, hogy elkezdjem az újságolvasást. Ma megint csak úgy tűnik, hogy nem történt semmi előrelépés a Fawcett nyomozásban. Érdekesség viszont, hogy a bíró legidősebb fia arra panaszkodott a Washington Post riporterének, az FBI nem hajlandó rendesen tájékoztatni a családot a nyomozás állásáról. Az FBI-tól nem érkezett reakció. Ahogy múlnak a napok, egyre nagyobb a nyomás. Tegnap egy újságíró arról írt, hogy az FBI érdeklődik Naomi Clary volt férje után. A válóper, amely három éve zajlott le, igencsak viharos volt, mindketten hűtlenséggel vádolták a másikat. Az újságíró azt állítja, hogy az FBI már legalább kétszer kihallgatta az ex -férjet. A könyvtár egy melléképületben kapott helyet, a kiskápolnával és a gyengélkedővel együtt. Pontosan 12 méter hosszú, és 9 méter széles, van benne négy kisebb fülke azoknak, akik szeretnének valamelyest maguk lenni, öt asztali számítógép és három hosszú asztal, amelynél a rabok olvashatnak, írhatnak, kutatómunkát végezhetnek. És van 10 Polc sor, rajta mintegy 1500 könyv, a többsége kemény kötésű. Frostburgben összesen tíz puha fedelű könyvet tarthatunk a cellánkban, de valójában mindenkinél több van. Arabok munkaidőn kívül látogathatják a könyvtárat, és a szabályok eléggé rugalmasak. Heti két könyvet lehet kölcsönözni, és az időm fele azzal megy el, hogy a lejárt kölcsönzési idejű könyveket hajkurászom. Az időm negyed részét börtönjogászi munkámmal töltöm, és ma új ügyfelem van. Roman Észak-Karolinából származik, egy kisvárosból, ahol zálogházat üzemeltetett és orgazdaságra specializálódott, főképpen fegyverekkel foglalkozott. A szállítói bandákba verődött, belőtt agyú, betépett idióták voltak, akik szép elegáns otthonokba törtek be fényes nappal. Finoman szólva is nem valami nagy műgonddal ügyködtek, így aztán melóközben rajta kapták őket, és perceken belül egymást próbálták bemártani. Hamarosan románt is lekapcsolták, és nyomban vádat emeltek ellene több szövetségi bűncselekmény címén. Azt vallotta, hogy nem tud semmiről. Hamar világossá válik számomra, hogy a kirendelt ügyvédje a legostobább ember volt a tárgyalóteremben. Nem állítom, hogy szakértő vagyok a büntetőjogban, de minden zöldfülű elsőéves joghallgató gond nélkül listába szedni. Milyen hibákat követett el Roman védőügyvédje a tárgyalás során? Romant elítélték, hét évet kapott, és az ügye most a fellebbezési szakaszban van. Behozza nekem a jogi papírjait, azt a papírköteget, amelyet minden rabot tarthat a cellájában. Parányi irodámban, a személyes dolgaimmal teli fülkében, ahová az engedélyem nélkül senki sem léphet be, végig megyünk az összes iraton. Romannak be nem áll a szája, arról hablatyol, micsoda egy balfék volt az ügyvédje, és ami azt illeti, könnyű egyet értenem vele. Az elítéltek gyakran hivatkoznak ügyvédi mulasztásra, de az nagyon ritka esett, hogy ez elégséges alap lenne az ítélet megváltoztatásához egy nem halál büntetés ügyben. Izgalommal tölt el a lehetőség, hogy megmutathatom, micsoda pocsék munkát végzett az ügyvéd, aki még mindig dolgozik, a munkájával pénzt keres, és úgy tesz, mintha értene is ahhoz, amit csinál. Egy órát töltök romannál, aztán megbeszéljük, mikor találkozunk legközelebb. Az egyik első ügyfelem volt az, aki fészett bíróról beszélt nekem. Nagyon szeretett volna kijutni a börtönből, és azt hitte, csodákra vagyok képes. Pontosan tudta, mi van abban a páncélszekrényben a nyaraló alaksorában, és megszállottan készült arra, hogy rátegye a kezét, mielőtt eltűnik.